Книга перша. Джеймі. 1883-1906 роки. Розділ перший. «Справжня гроза», – оголосив Джеймі Макгрегор. «Клянусь Богом! Він з дитинства звик до жорстоких ураганів Північної Шотландії, але в житті не бачив нічого подібного». Блакитне полуденне небо раптом потемніло від піщаних стовпів, що піднялися в повітря, миттєво перетворивши день у ніч. Крізь запорошений серпанок заблищали вогняні стріли, що супроводжувалися оглушливими громовими гуркатами. Потім небеса розкрилися, дощові струмені безжально вдаряли в покриті бляхою дахи хатин намети. По брудних вулицях дрифта Тут же помчали бурхливі коричневі потоки. Громові вибухи були подібні до гарматної канонади, наче розгнівані боги вели між собою безперервну битву. Джеймі МакГрегор ледве встиг відскочити, вчасно помітивши, як будинок, збудований з неопаленої цегли, перетворився на безформні грудки глини і розсипався на очах. Хлопець тільки приголомшена потряс головою у впевненості, що Кліпдрифт навряд чи вціліє після такого лиха. Кліпдрифт загалом не був містом вистаного розуміння цього слова і являв собою всього-навсього хаотичне нагромадження брезентових наметів, халуп і фургонів, що розташувалися по берегах річки Ваал. І населений в основному людьми з шаленими очима фанатиків, що тягнуться до Південної Африки з усіх кінців світа з однією маренням, з однією великою ціллю – знайти алмази. І одним із цих фанатиків був Джеймі Макгрегор. Йому щойно виповнилося 18. Симпатичний юнак, високий, світловолосий, з напрочуд гарними світло-сірими очима, що випромінювали ширість, дружелюбність і готовність прийти на допомогу. У характері його не було ні краплі злоби, а оптимізму вистачило б ще на 10 чоловік. Джеймі здійснив величезну подорож майже у 8 тисяч миль. Від батьківської ферми в Північній Шотландії до Единбурга, Лондона, Кейптауна і нарешті дістався клип дрифту. Він поступився своїми правами частки у фермі, яку обробляв разом із батьком і братами – але не шкодував за це, бо знав, незмірно більше багатство чекає на нього. Юнак залишив безпечне спокійне життя і опинився в цьому забутому богом місці, бо мріяв про скарби. Джеймі не боявся важкої роботи, але одноманітний вимотуючий труд на кам'янистій землі маленької ферми напевдалік Ебердіна майже не приносив плодів. Уся сім'я – батьки, брати Джеймі, сестра Мері, сам юнак – гнули спину від світанку до заходу сонця, але не могли вибитися знищити. Із злиднів. Якось Джеймі потрапив на ярмарок в Еденбурзі і з тих пір був не в змозі забути, які чудові речі можна придбати, якщо тільки в кишенях дзвонять гроші. Як легко жити багатіям! Якщо навіть хтось із них занедужав, до послуг були найкращі лікарі. Всі друзі та сусіди Джеймі жили і вмирали в безпросвітній нужді. Він згадав, яке хвилювання прийшло, коли почув уперше про те, що в Південній Африці виявили алмази. Там знайшли найбільший алмаз у світі, що лежав просто в піску під ногами, і вся країна здавалася величезною скринькою зі скарбами, які тільки й чекали, поки його відкриють. Після вечері, суботнього вечора, Джеймі розповів рідним про своє рішення. Уся сім'я ще сиділа за неприбраним столом у обогій, обшитій неструганими дошками кухні, коли юнак оголосив сором'язливо і водночас гордо. Наступного тижня я їду до Південної Африки шукати алмази. П'ять пар очей дивилися на Джеймі, ніби той зненацька збожеволів. Чи ти збираєшся не шпорити по світу в пошуках алмазів? запитав батько. Та ти, мабуть, здурів все це казочки для дурнів, диявольська спокуса, щоб відвернути людину від чесної праці. А де ти візьмеш гроші на дорогу? втрутився брат Ян. Це ж на іншому кінці світу, у тебе нічого нема. «Будь у мене гроші», – заперечив Джеймі. «До чого б я шукав алмази? Там зберуться одні бідняки, і я нічим не кращий за інших. Зате у мене є мізки та сильні руки. Сподіваюсь, що не пропаду». «Енні Корт так засмутиться», – зітхнула сестра Мері. «Вона сподівалася колись вийти за тебе заміж». Джеймі любив сестру. Вона була старша на сім років. 24 роки, а виглядала на всі 40 і ніколи в житті не мала жодної гарної сукні. Джеймі по думки поклявся зробити все, щоб Мері була щаслива. Мати мовчки взяла блюда з залишками каші, що ще димилася, і зробила крок до металевої раковини. Пізна вночі вона підійшла до ліжка Джеймі, ніжно торкнулася його плеча, і юнак відчув, як нова сила вливається у м'язи. Роби, як вважаєш, краще, синку. Не знаю, чи є там алмази, але якщо є, то ти неодмінно знайдеш їх. І, вийнявши, звідкись потерти шкіряний гаманець, розтягла Джеймі. Мені вдалося зібрати кілька фунтів. Іншим про це знати не обов'язково. Благослови тебе Бог, Джеймі. Юнак вирішив до Единбурга з 50 фунтами в кишені. Довга важка подорож до Південної Африки зайняла майже рік. Джеймі влаштувався офіціантом у розрядному Единбурзькому ресторані і працював до тих пір, поки не вдалося додати ще 50 фунтів до тих, що вже у нього були. Тоді він дістався Лондона, де був приголомшений розмірами міста, величезними натовпами, шумом, запряженими кіньми-омнібусами, що покривали неймовірну відстань – 5 миль на годину. Всюди на вулицях зустрічалися двоколісні екіпажі, в яких сиділи чудові жінки у великих капелюхах та шовкових сукнях. Джеймі, розкривши рота, спостерігав, як ці небесні створіння випархували з карет і кебів і входили у двері дорогих магазинів, у вітринах яких було виставлено срібло, посуд, дорогоцінні прикраси, хутра та сукні. Незабаром він знайшов квартиру на Фіцрой стріт найдешевшу з усіх бачених. Всього за 10 шилингів на тиждень, і цілі дні проводив на пристані в пошуках корабля, який міг би доставити його до Південної Африки. А вечорами тинявся містом, не втомлюючись захоплюватися небаченими чудесами. Якось йому вдалося побачити Едуарда, принца Уельського, що входив через бічні двері в ресторан неподалік від «Ковандгарден» під руку з прекрасною незнайомкою у великому капелюсі з квітами. І Джеймі уявив, як пішов би його сестрі такий капелюх. Юнак відвідав концерт у Кристал Паласі, збудованому спеціально для Всесвітньої виставки 1851 року. Купив квітки в Дрюрі Лейн, а в Антракті пробрався до театру Савой, єдиної громадської будівлі в Англії з електричним освітленням. Щоправда, на деяких вулицях вже були встановлені електричні ліхтарі, і Джеймі чув навіть, що винайдено такі апарати-телефони, за допомогою яких можна говорити з людиною, яка знаходиться на іншому кінці міста. Майбутнє здавалося безхмарним. Але, незважаючи на всі нововведення та зовнішній блиск, Англія опинилася на порозі чергової економічної кризи. На вулицях було повно безробітних голодних людей. Раз у раз спалахували ву... вуличні заворушення. Щодня проводилися демонстрації та мітинги. Джеймі мріяв лише про одне – якнайшвидше виїхати з Лондона, почати нове життя, де не буде бідності та потреби. Наступного дня йому вдалося найнятися стюардом на пароплав у Олнер-Касл, що прямує до Кейптауна. Подорож тривала близько трьох тижнів. Судно двічі заходило в порти Мадейру і на острів Святої Елени, щоб поповнити запаси вугілля. Погода була жахливою. Постійно дмухав крижаний вітер. Штормові хвилі били об борт. І Джеймі жорстоко страждав на морську хворобу майже з цієї хвилини, як корабель покинув лондонський причал. Але він... Ні на мить не втрачав життєрадісності, адже щодня ставав сходинкою ближче до здійснення заповітної мрії. У міру наближення до екватора погода помітно змінювалася, зима якимось дивом перетворилася на літо, а коли вони досягли узбережжя Африки, дні та ночі стали спекотними та задушливими. Уолмер Касл прибув до Кейптауну на світанку. Судно обережно просувалося вузьким каналом, що відокремлює величезну колонію прокажених на острові Робен від материка, і нарешті кинуло якір у столовій бухті. Джеймі з'явився на палубі ще до сходу сонця і зачаровано спостерігав, як піднімається передранковий туман, відкриваючи чудовий краєвид на столову гору, що велично височіє над містом. Подорож закінчилася. Як тільки з корабля були спущені сходні, на причалі з'явилися натовпи людей найдивнішого вигляду. Розсильні міських готелів, чоловіки всіх кольорів шкіри – чорні, жовті, коричневі, червоні, що пропонували піднести багаж. Хлопчаки, що снували всюди з газетами, фруктами та солодощами. Метиси-візники, що зазивали пасажирів. Вуличні торговці та продавці спиртного прямо з візків голосно розхвалювали свої товари. У повітрі руїлися міріади жирних чорних мух. Матроси і носії важко проштовхувалися через натовп, а пасажири безуспішно намагалися не випускати з уваги свій багаж. Скрізь панував хаос, чулася незрозуміла мова». Джеймі зовсім не розумів мови, якою говорили місцеві жителі. І взагалі, Кейптаун зовсім не схожий на жодне з бачених ним міст. Тут не можна було знайти дві однакові будівлі. Поруч із великим двоповерховим цегляним складом ліпилася убога їдальня з жерсі. І тут же – лавка ювеліра з чудовими вітринами. А за нею – крихітні магазинчики зеленника та тютюнового торговця. Джеймі, розкривши рота, спостерігав за пішоходами. Негр у шотландських картатих штанах і мішку, в якому були прорізані дірки для рук і голови, ходив пліч опліч з двома китайцями в синіх халатах. Під конусом подібними солом'яними капелюхами у них виднілися акуратно згорнуті довгі коси. Корінасті широкоплечі червонолиці бури фермери з волоссям повністю вигорілим на сонці, добіла, сиділи на візках, навантажених картоплею, кукурудзою та овочами. Чоловіки майже всі одягнені в брюки і сюртуки з коричнього вельвету, на головах креслаті м'які фетрові капелюхи, а в зубах – довгі глиняні трубки. Жінки у чорному, під щільними вуалями, що спадають з великих копорів семного шовку – Персіянки-прачки з великими вузлами брудної білизни на головах байдуже проходили повз солдатів у червоних мундирах та шоломах. Видовище було справді барвистим. Першою турботою Джеймі було знайти недорогі мебльовані кімнати, які рекомендував йому один із матросів. Господиня таких кімнат виявилася присадкуватою грудастою вдовою середніх років. Оглянувши Джеймі, вона посміхнулася і щось спитала. «Вибачте, почервонівши про юнак, я не розумію». «Ти англієць, так? Чи приїхав ти шукати золото чи алмази?» «Так, мем, саме алмази». Затягнувши його в коридор, вона зачинила двері. «Тобі сподобається, ось побачиш». Джеймі з жахом подумав. «Чи не входить до переліку так званих послуг і прихильність самої вдови?» І від душі сподівався, що це не так. «Я – місіс Венстер», – кокетливо оголосила вона. «Але приятелі звуть мене Діді». І широко посміхнулася, показавши золотий зуб спереду. «У мене перечуття, що ми станемо добрими друзями». «Дякую, ви дуже добрі», – кивнув Джеймі. «Чи не знаєте, де можна купити мапу міста?» Роздобувши мапу, Джеймі годинами блукав вулицями, захоплено розглядаючи багаті квартали, постійно зупиняючись перед красивими двоповерховими будівлями з плоскими дахами і акуратно оштукатуреними фасадами. Заглядав у передмістя, ледь не падаючи від втоми, добирався додому, уникаючи переслідування комах, які, як здавалося, проявляли до нього особливу ненависть. Величезні зграї чорних жирних мух, що джизчать, були повсюди. І повернувшись до себе, Джеймі виявив, що в кімнаті їх теж повно. Темна маса, що ворушиться, суцільно покривала сіни, сіл і ліжко. Довелося йти до квартирної господині. «Місіс Венстер, чи не можна вигнати мух з моєї кімнати? Вони...» верескливо засміявшись, господиня вщипнула Джеймі за щоку. «Нічого, малюку, згодом усі звикають. Ось побачиш». Каналізація в Кейптауні знаходилася в жахливому стані, і після заходу сонця огидний сморід огортав місто щільним покривалом. Але Джеймі виявив, що здатний винести і це. Крім того, він потребував грошей, без яких і думати не було чого вирушати на діамантовій купальні. Усі попереджали, що без грошей там і кроку не зробити. На другий день перебування у Кейптауні Джеймі знайшов роботу візника у фірмі з доставки товарів. На третій влаштувався в ресторан мити посуд у післяобідні години. Харчувався він недоїдками від відвідувачів, але їжа здавалася дивною на смак. І юнак сумував по материнським куховар... куховарним блюдам, хоча не скаржився навіть подумки, жертвуючи власним здоров'ям, аби якнайбільше накопичити і скоріше дістатися казкової скарбниці. Джеймі зробив вибір і нічого тепер не могло зупинити його – ні виснажлива праця, ні просякнути міазмами повітря, ні хмари мух, які не давали спати. Хлопець відчував, що відчайдушно самотній і нещасний у цьому чужому місті, без рідних і друзів. І хоча він не був любителем гучних компаній, тяжко переживав цілковиту відокремленість від оточуючих. Нарешті настав великий день, коли Джеймі вдалося зібрати величезну суму – 200 фунтів. Настав час прощатися з містом і вирушати на пошуки скарбів. Квитки на місця у фургонах, що перевозили пасажирів на діамантовий купальник в Ліпдрифті, замовлялися заздалегідь через транспортне агентство, яке розташовувалося в маленькому дерев'яному депо біля пристані. Коли Джеймі дістався туди до сьомої ранку, в будинку набилося стільки народу, що увійти не було жодної можливості. Сотні шукачів щастя, які приїхали з Росії, Америки, Німеччини, Австралії та Англії, виборювали право опинитися у фургоні. Вони лаялися на десятках мов, кричали, волали, благали абсолютно ошаленілих касирів знайти хоча б одне містечко. Джеймі помітив – як щільний ірландець важко протиснувся крізь натовп до виходу, кулаками розчищаючи собі дорогу. «Вибачте», – звернувся до нього юнак, – «не знаєте, що там відбувається?» «Нічого», – роздратовано пробурчав той. «Усі квитки розкуплені на шість тижнів уперед». І побачивши, яким засмученим стала обличчя Джеймі, додав. «Це б ще нічого, хлопче» але прокляті виродки беруть по 60 фунтів за людину. Для Джеймі така ціна була абсолютно неймовірною. Невже немає ніякого іншого способу дістатися до копалень? Цілих два – пішки чи голландським експресом. Що таке голландський експрес? Фургон, запряжений волами, швидкість – 2 милі на годину – до того часу, як дістанешся місця, всі алмази вже закінчаться. Джеймі МакГрегор не мав жодного наміру сидіти в Кейптауні, чекаючи, поки вичерпаються діамантові копальні, тому весь ранок провів, намагаючись знайти вихід. Саме до полудня він досяг мети. Проходячи повзплатну стайню, юнак помітив вивіску у поштове депо і, підкоряючись раптовому імпульсу, переступив через поріг. У просторному приміщенні знаходилася всього одна людина, така худа, що, здавалося, всі кістки випирають назовні. Він грузив великі мішки з поштою у високий двоколісний екіпаж із ящиком під сидінням. Джеймі, постоявши секунду, нарешті зважився звернутися до незнайомця. «Вибачте». «Чи ви випадково не доставляєте пошту до кліпдрифту?» «Точно, якраз завантажуюсь!» Раптова Надія спалахнула в душі юнака. «Пасажирів берете? Іноді!» Листоноша відірвався від свого заняття і оглянув Джеймі. «Скільки тобі років?» Дивне питання. Джеймі знизав плечима. «Вісімнадцять. А що?» «Не беремо нікого старше 21-22. Здоров'я хороше?» «Так, сер». Худий чоловік випростався. «Думаю, ти підійдеш. Вирушаємо за годину. Плата – 20 фунтів». Джеймі все ще не міг повірити такому успіху. «От чудово. Піду заберу валізу і…» «Жодних валіз. Захопи з собою лише сорочку та зубну щітку». Джеймі вперше придивився до воза маленького, грубо збитого. Майже весь простір займали мішки з поштою, і тільки за спиною кучера залишалося трохи місця, де могла сісти ще одна людина, щоправда, скорчившись у незручній позі. Подорож обіцяла бути нелегкою. «Домовилися», – вголос сказав юнак, – «піду за сорочкою». Коли Джеймі повернувся, візник уже запрягав коня. Поряд із візком стояли ще двоє міцних молодих людей. Один присадкуватий брюнет, інший – високий світловолосий швед. Обидва якраз вручали кучерові гроші. «Стривайно!» – втрутився Джеймі. «Ви самі сказали, щоб візьмете мене!» «Усіх візьму!» – кивнув той. «Полізайте!» «Усіх трьох?» «Точно!» Джеймі не мав жодного уявлення про те, як усі вони вмістяться в такому маленькому екіпажі, але мав намір виїхати саме сьогодні. Підійшовши до решти пасажирів, він назвав себе. Олек, кивнув темноволосий. «Педерсен!» – представився швед. «Пощастило нам, правда? Добре, що не всі знають про такий спосіб мандрівок», – вигукнув Джеймі. «Та ні, всім давно це відомо, Макгрегор». Знизав плечима Педерсен, та тільки не в кожного вистачить духу, щоб на таке піти, хіба що в зовсім зневірених. Не встиг Джеймі запитати, що має на увазі швед, як візник велів сідати. Троє чоловіків аби як втиснулися в візок, коліна високо підняті, спини з силою притиснуті до дерев'яної спинки сидіння кучера. Джеймі випало в місце якраз посередині. Неможливо було ні рухатися, ні глибоко зітхнути, хоча він продовжував переконувати себе, що все ще не так погано. «Тримайся!» – заспівав кучер, і через мить вони вже мчали вулицями Кейптауна в напрямку Кліпдрифта, де й були жадані алмазні копальні. Пасажири, що подорожують у фургонах, запряжених волами, Користувалися відносними зручностями, оскільки місця було багато і брезентові навіси захищали від сонця. У кожному фургоні містилася дюжина пасажирів, а на зупинках можна було пообідати та відпочити. Подорож займала 10 днів. Але поштові екіпажі – справа інша. Вони взагалі не робили зупинок. Хіба тільки, щоб змінити коней чи кучера? Чотири доби скаженої скачки по немощених дорогах будь-кого могли довести до напівсмерті. Ресорами такі візки не були забезпечені, і кожен поштовх був подібний до удару кінським копитом. Джеймі стиснув зуби, благаючи лише про те, щоб настала ніч. На ранок він відпочине, поїсть і знову буде готовий до виснажливої їзди. Але надвечір екіпаж зупинився всього на десять хвилин. Запрягли нового коня, на сидінні сів змінний візник і рушив з місця таким же шаленим галопом. «Чому ми не зупинилися перепочити?» – запитав Джеймі. «Жодних зупинок», – проборчав Кучер. «Це поштовий екіпаж, містере. Треба поспішати. Не до відпочинку тут». Всю довгу ніч вони скакали без зупинки. По запилених вибоїстих дорогах, піднімаючись на пагорби, спускаючись у лощіни, залишаючи позаду випалені рівнини. На тілі Джеймі не залишилося живого місця. Шкіра вкрилася синтями від безперервних ударів. Він смертельно втомився, але заснути не міг і щоразу, коли вдавалося задрімати, тут же прокидався. Навіть ноги не було куди витягнути, а з боків його неймовірно стискали сусіди. Порожній шлунок наполегливо нагадував про себе. М'язи зводило від нестачі руху. Джеймі гадки не мав, скільки часу пройде, перш ніж вони нарешті зможуть зупинитися і поїсти. Потрібно було покрити відстань у 600 миль, і Джеймі Макгрегор – не був певен, що доживе до кінця цієї подорожі. Як втім і в тому, чи взагалі хоче дожити до цієї хвилини? До кінця другої доби муки стали нестерпними. Супутники Джемі були в такому ж жалюгідному стані і навіть не мали сил скаржитися. Тепер юнак розумів, чому компанія вимагала, щоб пасажири були молоді і здорові. Наступного ранку вони дісталися грейт Грейткару, де починалася справжня пустеля. Гігантський вельт простягався, наскільки вистачало очей. Бура, похмура рівнина спалювана безжальним сонцем. Пил, спека та комахи душили пасажирів. Іноді, крізь болісно непритомний серпанок, Джеймі помічав групи людей – що повільно блукали в тому ж напрямку самотніх вершників і десятки фургонів, запряжених волами по 18-20 голів у упряжці. Погоничі, розмахуючи довгими шкіряними батогами, з криками підганяли повільних тварин. Величезні візки везли на тисячі та тисячі фунтів товарів старательські обладнання, продукти, намети, печі, борошно, вугілля, газові лампи, каву та рис, цукор та вина, ковдри та свічки, віскі та взуття. Ця дорога була єдиною ниточкою, що пов'язує покинуті селища старателів Кліпріфта з цивілізацією, що дозволяє їм вижити. Тільки коли поштовий екіпаж перетнув помаранчеву річку, Мертва одноманітність Вельда змінилася на більш радісний пейзаж. «Я повинен витримати це», – тупо повторював Джеймі. «Повинен». І відчув, як боязка надія закралась у змучене серце. Чотири нескінченні дні і ночі провели вони в дорозі, перш ніж дісталися нарешті до околиць Кліпдрифта. Звичайно, Джеймі Макгрегор не уявляв, чого можна очікувати, але краєвид, що розвернувся перед змученими налитими кров'ю очима, був просто неправдоподібним. Кліпдрифт являв собою велику ділянку, на якій уздовж вузьких вуличок і по берегах річки Ваал тіснилися намети-фургони. Брудна дорога буквально кишила кафрами, зовсім голими, якщо не брати до уваги кольорових курток, бородатими сарателями, людьми найрізноманітніших у минулому професії. У центрі Клібдрифта височили ряди дерев'яних і бляшаних халуб, що служили магазинами, закусочними, більярдними, їдальнями, лавками з закупівлі алмазів і навіть адвокатськими конторами. На розі стояв старий Royal Ark Hotel – довгий ряд кімнат без вікон. Джеймі спустився з воза і тут же впав, як підкошений. Ноги, що затекли, відмовлялися служити. Голова кружляла, перед очима все пливло. Нарешті він знайшов у собі сили підвестися і зашкультигав до готелю, на силу проштовхуючись через галасливі натовпи старателів. Кімната, яку йому відвели, виявилася маленькою, нестерпно задушливою і кишіла мухами, але там був тапчан. Джеймі, не роздягаючись, повалився на нього і відразу заснув. Він проспав 18 годин, прокинувся, відчуваючи жахливий біль у всьому тілі і не в змозі рушити ні рукою, ні ногою. Зате вся істота юнака наповнювала, трим, наповнювалася триумфальним почуттям перемоги. «Я тут! Я досяг свого!» – безупинно співала в душі. Ледве не вмираючи з голоду, Джеймі поплентався на пошуки якогось місця, де можна було поїсти. Готель такої послуги не надавав, але на протилежному боці вулиці був маленький переповнений відвідувачами ресторанчик. Сівши, він жадібно накинувся на смажену рибу – додавши до неї баранину, смажену на рожні і политі сиропом пончики на десерт. Але тут його шлунок, що довго обходився без їжі, почав подавати тривожні сигнали, і Джеймі, вирішивши трохи перепочити перед тим, як знову почати знищувати запаси ресторану, озирнувся на всі боки. За сусідніми столиками старателі збуджено обговорювали найголовніше, що цікавить кожного – алмази. Деякі алмази ще залишилися Хоуптауні, але основні поклади в Нью-Раш ось побачите. У Кімберлі народу більше, ніж у Йобурзі. Чули про знахідку в Дютуспані минулого тижня. У Крістіані їх також знайшли. Збираюсь туди завтра. Це правда. Тут усюди алмази. Хлопець так розхвилювався, що ледве зміг допити кухоль кави. Сума, зазначена у рахунку, приголомшила його. «Два фунти, три шилінги за один обід. Мабуть, доведеться на всьому заощаджувати», – вирішив він, вибираючись на, тісну, на галасливу тісну вуличку. Позаду пролунав знайомий голос. «Все ще маєш намір розбагатіти, Макгрегор?» – Джеймі обернувся. «Це виявився Педерсен». «Той самий швед, з яким вони приїхали». «Безперечно», – відповів Джеймі. «У такому разі йдемо на пошуки алмазів. Нам туди», – показав Педерсен у бік річки Вау. Вони рушили поруч. Кліпдріфт лежав у долині, оточений пагорбами. І наскільки вистачало око, скрізь розстилалася випалена сонцем долина – ні клаптика зеленої трави, ні кущика, ні деревця. У повітрі стояли хмари пилу, утруднюючи дихання. Річка була всього в чверті милі, і в міру наближення до неї повітря прохолоднішало. Сотні старателів копошилися в багнюці. Деякі шукали алмази, нижче за течією промивали породу, похитуючи лотками, інші – сортували каміння на грубо збитих хитких столах. Спорядження було найрізноманітнішим – від установки для промивання породи, за останнім словом техніки, до старих бляшанок та відер. Чоловіки, всі як один, засмаглі, неголені, були одягнені у вицвілі обірвані фланелеві кольорові або картаті сорочки, вельветові штани та гумові чоботи, крислаті фетрові капелюхи або коркові шоломи. На кожному – широкий шкіряний пояс із кишенями для грошей чи алмазів. Джеймі і Педерсен підійшли до самого краю берега і побачили, як зовсім молодий хлопець і старший чоловік намагалися витягнути з землі величезний гранітний камінь, бажаючи подивитися, що під ним. Сорочки їх були наскрізь мокрі від поту. Неподалік інша артіль накладала гравій у візок, щоб потім промити його в лотку. Один із старателів погойдував лоток, а другий – лив воду. Великі камені, що залишилися на дні, вивалювали на сів і ретельно оглядали. «Не так вже й складно, на перший погляд», – посміхнувся Джеймі. «Не зваблюйтеся, Макгрегор, я тут стих поговорити з кимось із старателів». Думаю, нас дуже обдурили. Про що це ви? Знаєте, скільки в ці місця понаїхала таких, як ми, сподіваючись розбагатіти? Двадцять тисяч. На всіх просто алмазів не вистачить, друже. Навіть якщо поклади такі багаті, сумніваюся, чи варто це свічок, смажитись на сонці влітку, замерзати від холоду взимку, мокнути під зливами і намагатися вижити в цьому пилу. І сморіду, серед камах, ні ванни, ні чистого ліжка, ні навіть нормальних туалетів у цьому проклятому містечку. Щотижня в рідці вал хтось тоне. Звичайно, бувають і нещасні випадки, але найчастіше я чув, який-небудь зневірений бідолаха зводить таким чином рахунки з життям. Не розумію, чому всі ці люди вважають за краще тут стерчати. Зате я розумію хівнув Джеймі, дивлячись на радісного хлопчика в брутній сороці, для того, щоб промити чергову порцію породи. Але на шляху до міста навіть він змушений був визнати, що Педерсен багато в чому має рацію. Скрізь валялися скелети і трупи дохлих бугаїв, овець і кіз, залишених розкладатися під пекучим сонцем поруч із широкими, нічим не прикритими канавами, що служили відхожими місцями. Сморід стояв жахливий. «Ну і що ти збираєшся робити?» запитав Педерсен, скоса спостерігаючи за ним. «Добути хоч якесь спорядження. У самому центрі міста стояла крамниця. На іржавій залізній вивісці ледве вивідділялися вицвілі від сонця та дощів слова. «Соломон вандермера», Універсальний магазин. Високий чорношкірий хлопець, приблизно одних років із Джеймі, розвантажував перед входом фургон. Джеймі він здався одним із найкрасивіших чоловіків, коли-небудь зустрінутих у житті. Широкоплечий, м'язистий, з глибокими чорними очима, орлиним носом та гордим профілем. У ньому відчувалася безперечна гідність і спокійна відчуженість. Негер легко скинув на плечі важку дерев'яну шухляду, повернувся і, наступивши на капусяний лист, що валявся на бруківці, ледь не впав. Джеймі інстинктивно витяг руки, щоб підтримати його. Але чорношкірий, нічим не даючи знати, що помітив юнака, мовчки увійшов до крамниці. Бурсаратель, що запрягав неподалік мула, плюнув і зневажливо пояснив. «Це Бенда з племені Баролонг. Працює на містера Вандермерва. Не можу зрозуміти, навіщо він тримає цього чорномазого зухвальця. Сволочні банду вважають, що розумніших за них на світі немає». У лавці було прохолодно і темно, особливо після гарячої вулиці, і Джеймі полегшено зіткнув, втягуючи ніздрями незвичні екзотичні аромати – Здавалося, на полицях не було жодного дюйма вільного простору. Все заповнювали товари. Він повільно обійшов лавку, зачаровано розглядаючи сільськогосподарські знаряддя, банки з пивом і молоком, брилі, олії, мішки з цементом, ящики з порохом і динамітом, фаянсовий посуд, меблі, рушниці та галантерею, газ, фарби та лаки, бекон і сушене м'ясо, канцелярське приладдя та папір, цукор, чай, тютюн та сигари. Декілька полиць зі стелі до підлоги були битком набиті фланелевими сорочками, ковдрами, взуттям, капорами. Джеймі подумав, що власник цього всього має бути дуже багатою людиною. – Чи можу я чим-небудь допомогти вам? – пролунав позаду ніжний голосок. Джеймі обернувся і опинився віч на віч з молодою дівчиною, років як йому здалося близько п'ятнадцяти, з незвичайним обличчям, тонким, задумливим і серйозними зеленими очима. Темне кочеряве волосся розсипалося по плечах. Придивившись до фігури дівчини, Джеймі вирішив, що їй, мабуть, таки ближче до шістнадцяти. Я старатель, оголосив він. І хочу купити спорядження. Що вам завгодно?» Джеймі чомусь захотіла справити враження на дівчину. «Ну, ви знаєте, все, як завжди». «Що саме зі звичайного сер?» – лукаво усміхнулася вона. «Ну, – завагався Джеймі, – лопату. І все?» Джеймі зрозумів, що дівчина сміється з нього, і, посміхнувшись, зізнався – «Правду кажучи, я тут новенький і зовсім не уявляю, що ж потрібно старателю». Дівчина знову посміхнулася, чисто жіночою, мудрою посмішкою. «Залежить від того, що ви збираєтеся шукати, містере». «Макгрегор, Джеймі Макгрегор». «Я Маргарет Вандермерф», – відповіла вона, злякана оглядаючись на двері, що ведуть до внутрішнього приміщення». Радий познайомитись, міс Вандермерф. Щойно приїхали? Так, вчора, поштовим екіпажем. Невже вас ніхто не попередив? Бувало, що пасажири вмирали у дорозі. Очі її гнівно блиснули. Не сумніваюся, посміхнувся Джеймі. Але я живий і цілком здоровий, хоч дякую на доброму слові. І збираєтесь на пошуки гарних камінців? Гарних камінців? «Так голландці називають алмази», – пояснила Маргарет. «Ви голландка?» «Так, ми з Голландії. А я шотландець». «Це одразу помітно», – кивнула дівчина, знову небезпечно поглядаючи в лавку. «Тут скрізь алмази, містер Макгрегор. Але треба знати, що шукаєш. Багато старателів цього не розуміють, і коли хтось відкриває поклади, вони кидаються підбирати, що залишилося». Якщо прагнете розбагатіти, потрібно знайти власну трубку. Але як це зробити? Мабуть, мій батько міг би допомогти вам. Він усе знає. Зачекайте, через годину він звільниться. Я обов'язково повернуся, запевнив Джеймі. Дякую, міс Вандермерш. Він знову опинився на вулиці, але цього разу згоряв від радісного збудження, забувши про біль та втому. Якщо Соломон Вандермерф порадить, де знайти алмази, Джеймі просто не може зазнати невдачі. Він обіграє всіх і розбагатіє. Юнак голосно засміявся, відчувши, як добре, коли ти молодий, здоровий і перебуваєш на шляху до багатства. Джеймі попрямував головною вулицею, повз кузню, більярдну, кілька салунів і зупинився тільки перед обшарпаним убогим будинком. Вивіска гласила Р. Д. Міллер. Гарячі та холодні ванни. Відкрито щодня з 6 години до 20-ї години, зручна чиста роздягальня. Джеймі згадав, що востаннє мився ще на кораблі і несподівано зрозумів, що пахне від нього, мабуть, не дуже приємно адже вдома вони милися на кухні. «Що суботи?» Та й мати попереджала його, щоб не забував про акуратність. Джеймі зітхнув і попрямував до лазні. Усередині виявилося два відділення – чоловіче та жіноче. Джеймі відчинив двері з написом «Для чоловіків» і підійшов до літнього служителя. «Скільки коштує прийняти ванну?» «Десять шилінгів за холодну, п'ятнадцять – за гарячу». Джеймі завагався. Добре було б вимитися гарячою водою після довгої подорожі. «Холодно!» – вирішив він. «Не можна дозволити собі викидати гроші на таку розкіш, як гаряча вода, адже потрібно купити спорядження». Служитель вручив йому маленький брусок жовтого господарського мила та виношений рушник. «Сюди, друже!» Джеммі опинився в маленькій кімнатці, де не було нічого, крім великої металевої ванни – та кількох кілочків на стіні. Служитель спорожнив у ванну величезну дерев'яну балію. «Все готове, містере, одяг можна повісити на ці гачки». Почекавши, поки він вийде, Джеймі роздягся. Оглянувши Од... сіре від бруду тіло, опустив ногу у ванну. «Холодна!» Стиснувши зуби, хлопець плюхнувся у воду, старана намилюючись з голови до ніг. Коли він нарешті ступив на підлогу, вода у ванні почорніла. Джеймі витерся, як міг, тоненьким рушником і почав одягатися. Штани та сорочка задубіли від бруду. Він з огидою натягнув пропахлий потом одяг. Доведеться купити щось на зміну. Джеймі знову згадав, що грошей лишилося зовсім мало. До того ж, знову захотілося їсти. Вийшовши з лазні, Джеймі, на силу пробравшись через натовп, опинився біля салуна Сандаунер і замовив пиво, баранячі котлети з помідорами, ковбасу, картопляний салат та пікулі. Жадібно поглинаючи їжу, він прислухався до уривків розмов. Я чув, що недалеко від Колсберга знайшли камінчик у 22 карати. Зауваж, якщо там знайшли алмаз, значить можна знайти ще купу. У Хеброні виявили поклади. Я сам подумаю туди вирушити. Ти дурень! Справжні алмази тільки на помаранчевій річці. Біля стійки бару бородатий відвідувач у фланелівій смугастій сорочці, без коміра та вельветових штанах задумливо крутив у руках велику склянку зі спиртним. Дуже розарився в Хеброні, зізнався він бармену. Мермен здоровенний товстун, що лисіє, зі зламаним носом і вузькими гострими очима, розреготався. «Чорт забирай, приятелю, камінці всім потрібні. Чому, думаєш, я тут стерчу? Як тільки назбираю грошенят, тут же намилюсь на помаранчеву річку». І витерши стійку брудною ганчіркою, додав. «Але я можу порадити вам, що робити, містере». Поговоріть із Соломоном Вандермервом. Він володіє найбільшим магазином та за заодно і половиною міста. А на що він мені? Якщо сподобаєтеся старому, може забезпечити спорядженням та запасами. Та ну, здивувався Бородач, чого б це? Я сам знаю кількох хлопців, яким він допоміг. Ви вкладаєте працю, він гроші, доходи навпіл. Джеймі Макгрегор мало не підстрибнув від радісного хвилювання. По дорозі сюди він був упевнений, що 250 фунтів вистачить на придбання всього необхідного, але ціни в кліпдрифті виявилися просто грабіжницькими. Ще в лавці Вандермерва Джеймі помітив, що 100-фунтовий мішок австралійського борошна коштував 5 фунтів. За фунт цукру просили шилінг. За пляшку пива – п'ять, за дюжину яєць – сім. За таких витрат гроші за дві секунди розлітяться, адже вдома можна було рік прожити на те, що коштували всього три обіди. Але якщо вдасться знайти багатія, начебто вандермерва, який погодиться допомогти. Джеймі швидко доїв котлети і поспішив до магазину. Соломон Вандермерф, маленький чоловічок з худим змарнілим обличчям і висячими вусами, стояв за прилавком, виймаючи рушниці з дерев'яного ящика. Пісочного кольору волосся, крихітні чорні очі, ніс картоплею та стиснуті губи. «Дочка, мабуть, у маму пішла», – подумав Джеймі і відкашлявся. «Вибачте». «Так», – підняв очі торговець. «Містер Вандермерф, мене звуть Джеймі Макгрегор, сер. Приїхав із Шотландії шукати алмази. Так і що? Я чув, що ви іноді підтримуєте сарателів. «Дурниці», – пробурчав Вандермерф. «Хто тільки розповсюджує всі ці плітки? Допоміг декому, то тепер мене вважають Санта-Клаусом». «Мені вдалося зібрати 120 фунтів» серйозно заперечив Джеймі. Але бачу, на такі гроші тут багато не купиш. Я б вирушив у буш тільки з однією лопатою. Але, гадаю, шанси на успіх набагато підвищаться, якби отримати мула і пристойне спорядження. Примружені чорні очі уважно вивчали юнака. Але чому ти так певен, що неодмінно знайдеш алмази? Я пройшов півсвіту, містер Ванденмерф і не збираюся їхати, поки не розбагатію. Якщо допоможете мені, не вагайтеся, половина того, що я знайду, ваша». Вандер -мерф щось буркнув під ніс, повернувся спиною до Джеймі і відновив своє заняття. Хлопець ніяково переминався з ноги на ногу, не знаючи, що сказати. Несподіване питання Вандер остаточно спантеличило Джеймі. «Ти приїхав сюди у пасажирському фургоні?» «Ні, сер, у поштовому екіпажі». Старий ще раз уважно оглянув юнака, кивнув і нарешті здався. «Добре, поговоримо пізніше». Вони все обговорили цього ж вечора за вечерєю в задній кімнаті магазину, де, власне, і жив Вандермерф. Маленьке приміщення служило одразу кухнею, їдальнею та спальнею. Між двома вузькими тапчанами висіла старенька фіранка. Нижня частина стін була злагоджена з каміння та глини, а верхня – обставлена картонними коробками з-під товарів. Квадратний отвір, прорізаний на рівні очей, замінював вікно. У дощову погоду його просто прикривали віконницями. Обіднім столом була довга дошка, встановлена на двох дерев'яних ящиках, а посуд стояв у великій шухляді. Джеймі справедливо припустив, що Вандер Мерф не стих, хто легко розлучається з грошима. Дочка торговця, намагаючись не шуміти, готувала обід, кидаючи часом швидкі погляди на батька, але уникаючи очей Джеймі, який ніяк не міг зрозуміти – Чим так налякана дівчина? Коли всі розсілися за столом, Вандермерф прочитав коротку молитву і взявся за їжу. Вечеря була досить мізерною: невеликий шматок смаженої свинини, три варені картоплини та страва тушкованої ріпи. Чоловіки ледве обмінялися словами, а Маргарет взагалі мовчала. Після вечері Вандермерф задоволено зітхнув, «Все було дуже смачно, доню, дякую!» І звернувся до Джеймі. «Приступимо до справи?» «Так, сер. Вандермерф взяв довгу люльку з шавки, набив її тютюном, що солодко пахнув, з маленького кисета і закурив. Проникливі очі пильно дивилися на Джеймі крізь димну хмару. «Старателі тут, у Кліпдрифті, просто дурні. Занадто мало алмазів». «Надто багато народу. Можна гнути спину цілий рік і знайти кілька каменів, які нічого не варті. Розумієш?» «Я? Так, звичайно. Але що робити, сер? Іти до Геркуасів?» Джемі здивовано глянув на голландця. «Це африканське плем'я на півночі країни. Ось вони знаходять алмази. Великі, справжні. Іноді приносять сюди» і обмінюють їх на товари. Торговець понизив голос до змовницького шепоту. «Я знаю, де їх знайти». «Але ж ви можете вирушити туди, містер Вандермерф?» «Ні», – зітхнув той, – «нема на кого залишити крамницю. Мене відразу обчистять до нитки. Коли знайду чесну людину, споряджу її, як годиться». Він глибоко затягнувся і додав. «Покажу йому, де є алмази». Серце Джеймі гулко забилося, він поспіхом схопився. Містер Вандермерф, я той, кого ви шукаєте. Повірте, сер, і працюватиму день і ніч. Голос юнака тремтів від збудження. Принесу вам алмазів стільки, що й порахувати не зможете. Вандермерф довго, цілу вічність дивився на Джеймі, перш ніж вимовити одне слово. Так. Наступного ранку Джеймі підписав контракт, складений на «Африканц». «Зараз все поясню», – допоміг Вандермерф. «Тут йдеться, що ми партнери у рівних частках. Я вкладаю капітал, ти – свою працю. Доходи ділимо порівну». Джеймі уважніше глянув на папір у руці Вандермерва, де серед безлічі незрозумілих слів виділялася лише сума – два фунти – «Що це таке, містер Іван здивувався він. «Це означає, що окрім права на половину знайдених алмазів, ти отримуєш ще два фунти за кожний тиждень, що пропрацював. Хоча я впевнений, що там є каміння, ти все-таки можеш не виявити їх, приятелю, а так хоч щось матимеш за працю». Голландець був більш, ніж справедливий. «Дякую! Дякую, сер!» – кивнув Джеймі – ледве утримуючись від бажання обійняти його. «Ну, а тепер треба як слід спорядити тебе», – вирішив Вандермерф. Дві години пішло на те, щоб вибрати все, що хотів взяти Джеймі з собою в буш. Маленький намет, спальний мішок, кухонне начиння, два сити, лоток, матику, дві лопати, три відра, одну зміну білизни та шкарпеток, до цього додали сокиру, світильник та парафінову олію, сірники, кілька десятків банок з консервами, сушене м'ясо та фрукти, цукор, сіль та каву. Нарешті все було готове. Чорношкірий слуга Бенда мовчки допоміг Джеймі скласти все у рюкзак. При цьому жодного разу не глянув у бік юнака. Джеймі вирішив що той, мабуть, не знає англійської. Маргарет обслуговувала покупців у лавці, не видаючи, що помітила Джеймі. Підійшов Вандер Мерф. прив'язаний біля входу. Бенда допоможе нав'ючити його, повідомив голландець. Потім звірився з листочком паперу, вкритим цифрами. «З тебе 120 фунтів». «Що?» – Незрозуміло запитав Джеймі. Але ж це частина нашої угоди. Ми – угоди? Обличчя Вандермерва потемніло від злості. Ти вважаєш, що я дав тобі все задарма, так до того ж зробив своїм партнером і плюс два фунти на тиждень? Якщо хочеш отримати щось задарма, значить потрапив не туди. Він почав розбирати один із в'юків. Ні, швидко сказав Джеймі. Будь ласка, містере Вандермерв, я – «Я просто не зрозумів. Все гаразд. Гроші у мене із собою». Винявши гаманець, він поклав на прилавок останні заощадження. Вандермерф завагався. «Ну добре», – пробурчав він нарешті. «Може, це просто невелике непорозуміння, правда? У місті повно шахраїв. Зайва обережність не завадить». «Так, сер, звичайно», – погодився Джеймі. «Безперечно». Він був настільки схвильований, що чогось не зрозумів. Добре, голландець погодився дати йому шанс. Вандермерф сунув руку в кишеню, витягнув маленьку, пам'яту, намальовану від руки карту. Ось тут шукатимеш алмази. На північ звідси, у Магердамі, північному березі Ваала. Джеймі уважно вивчав карту, серце билося дедалі швидше – Оскільки це миль звідси?» Тут відстань вимірюється часом. Подорож на мулі триває 4-5 днів. Дорога назад може зайняти більше, залежно від ваги алмазів. Юнак, усміхаючись на весь рот, щасливо кивнув. Коли Джеймі знову опинився на вулицях Кліпдрифта, він більше не здавався собі туристом. Ні, він був справжнім старателем, шукачем алмазів, який ось-ось стане шановною багатою людиною». Бенда нав'ючив останній тюк на худого мула, що ледве тримається на ногах, прив'язаного до стовпа перед лавкою. «Дякую!» – посміхнувся Джеймі. Бенда повернувся, глянув йому прямо в очі і мовчки відійшов. Джеймі відв'язав поводи і сказав мулу. «Вперед, партнер! На полювання на алмази!» Вони попрямували на північ. До вечора Джемі розбив табір біля струмка, зняв в'юки і нагодував мула, приготував нехитру вечерю. Ніч була наповнена дивними звуками, виттям, гарчанням і криками диких тварин, що прийшли на водопій. Юнак почував себе абсолютно беззахисним, оточеним жахливими чудовиськами у незнайомій і невідомій країні. При кожному шурхітті – він підстрибував, чекав, що ось зараз негайно на нього нападуть і семряви. Але поступово голова хилилася все нижче. Він подумав про затишне ліжко будинку, та... тепле та комфортне, яке завжди приймав як належне. Джеймі спав погано, і в кошмарах його постійно переслідували леви, що ричать, і шалені слони, а якісь бородаті люди – Намагалися відібрати великий алмаз. На світанку Джеймі, остаточно прокинувшись, виявив, що му і здох.